السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدان الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'duh Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari yang mulia ini Bersama-sama kita berkumpul Di tempat yang mulia ini di rumahnya Allah Untuk Berzikir, berdoa Melaksanakan sembahyang Yang mana perkumpulan kita ini juga Adalah untuk mengenang Salah seorang Keturunan dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah seorang pribadi yang memiliki jasa yang amat besar bagi segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia yakni beliau adalah al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang pada tahun ini merupakan haul beliau yang ketiga ratus tiga abad sejak wafatnya pribadi manusia yang mulia tersebut seorang ulama besar pewaris rasulullah sallallahu alaihi wasallam al habib Abdullah bin alul Haddad beliau demikian spesial demikian istimewa demikian mulia mengapa Karena tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, beliau meneladani, mengikuti jalan dan ajaran Rasulullah SAW sebaik-baiknya, dan beliau mengemban dakwah Nabi Muhammad berkhidmah untuk dakwahnya Rasulullah SAW hingga ulama mengatakan bahwasanya al Imamul Haddad da'ail Allah. Bilfam, walgalam, walgadam. Beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan beliau, dengan karangan tulisan beliau dan dengan langkah kaki beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi sehingga usaha beliau tersebut disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al Habshi ketika beliau bersama Al Habib Ahmad bin Hasan Al abbas Datuk daripada guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Zalim bin Ahmad bin Hasan al abtas Saat keduanya, Al-Habib Ahmad bin Hasan dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi berziarah ke Kota Tarim, ke Zambal berziarah ke makam para wali-wali keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimakamkan di sana. Maka mereka berziarah. Al-Habib Ali mengatakan kita akan memulai ziarah kita dari makam Al Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad maka ketika tiba di sana, ketika berziarah situlah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi mengatakan suatu syair yang diungkapkan sebagai irtijalan beliau menyatakan Bilfadhi Wal-Irl-Shadi Wal-Imdadi Thabatat Gawa'idu Syekhina Al-Haddadi Mustajimi Usir Alladhi Tasafat Bihi Aslafuhu Wa Khalifatul Ajdadi Huwa gudwatun lil wa kabatun lil wa mafkarun lil wadi. Abdat nacaihuhu iluman, talama radad habib al ghiy Hingga beliau menyatakan: "Wassaliku, wassalikun al tariqat abadahu, mustashbihun binuruhil wajdi." Beliau demikian memberikan manfaat yang amat luas kepada segenap hamba-hamba Allah segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia hingga disebutkan bahawasanya setiap orang yang ingin menempuh jalan untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sayur Allah, semuanya itu mau tidak mau disadari atau tanpa disadari mendapatkan manfaat ilmu dan bimbingan serta petunjuk daripada kitab-kitab ataupun ucapan ataupun daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda hingga dikenal di masa hidup beliau dikarenakan keikhlasan dan ketulusan niat beliau ratib yang beliau susun dari Quran dan dari Hadis Nabi Muhammad SAW beliau kumpulkan menjadi zikir, ratib tersebut dibaca di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di masa hidupnya beliau dan beliau mengubah suatu syair pujian untuk Rasulullah SAW dan syair tersebut diukir di dalam hujrah Nabawiyah di dalam ruangan yang di dalamnya situ terdapat makam Rasulullah SAW di salah satu sisi dinding ruangan tersebut... Diukir syair Al-Habib Abdullah bin Aulul Haddad... Yang isinya pujian terhadap Rasulullah Wasallam Dan bait syair ke-16... Daripada gubahan beliau... Diletakkan di luar... Dengan tulisan yang besar... Sehingga nampak... Hingga zaman sekarang ini... Dan diukir di dinding... Ditulis dengan tinta emas... Dilapis dengan emas tertulis di situ nabiyyun azimun khuluquhu khuluqul ladzi lahu azzama rahman fi sayyidil kutubi hingga saat ini masih ada tulisannya dan dibaca beliau adalah seorang nabi yang agung yang luhur akhlak dan pribadi beliau yang mana Allah taala memuji keagungan pribadi dan akhlak Rasulullah di dalam Al-Qur'an sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam demikian besar pengaruh beliau sehingga semuanya ini pengaruh beliau sampai ke Afrika sampai ke Asia sampai ke Nusantara ini baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei di seluruh penjuru dunia dikenal daripada kitab-kitab beliau daripada zikir yang beliau susun daripada kalam dan ucapan beliau Anhu waardah. dan beliau adalah seorang pribadi yang penuh tawaduh yang penuh kerendahan hati yang penuh takut kepada Allah Ta'ala serta ikhlas dan ketulusan kepada Allah Jalla Jalaluhu Wa Ta'ala ta sehingga beliau mengatakan aku pernah satu kali berkali-kali beliau berziarah kepada para awliya wassalihin dan para ulama-ulama beliau mengatakan aku datang pergi ke Huraidah berziarah berkunjung kepada seorang wali besar ulama besar yang hidup di zaman tersebut Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Yang saat itu usianya sudah lanjut Wal-Imam Al-Haddad masih muda Maka tatkala Beliau berziarah kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman sangat gembira Dengan kedatangan Imam Al-Haddad Wal-Habib Abdullah Al-Haddad meminta ijazah Serta meminta ilbas Kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Wal-Habib Umar dengan tawaduknya Beliau Beliau menolak kecuali apabila Al Habib Abdullah Al Haddad memberikan sesuatu yang sama kepada beliau. Dan Al Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau saat itu memandang bahwa Al Habib Umar ini adalah sebagai orang yang lebih tua dan merupakan guru beliau, maka beliau menolak tetapi karena paksaan daripada Al-Habib Umar beliau melakukan hal tersebut agar Al-Habib Umar mau memberikan ijazah kepada beliau. Maka setelah dalam pertemuan yang demikian mulia agung tersebut ketika berpisah apa ucapan Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas dan apa ucapan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan Ra'aitu tawadu'al Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas fa as'alullah an yukrimani bitawadhu'i aku melihat demikian agung demikian luhur akhlak dan tawadhu' yang dimiliki oleh al-habib Umar bin Rahman al-Attas maka aku meminta kepada Allah agar Allah taala mengkaruniakan kepada aku sifat tawadhu' seperti yang dimiliki oleh al-habib Umar bin Rahman al-Attas disebutkan di dalam ainiyah al-habib Abdullah al-Haddad mengatakan wa abul husain Umar al-Attas man ghadhara min ahli al-yakin imam Abdul Hussein, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abtas, dia tergolong seorang yang memiliki keyakinan yang amat kuat. Dan sesungguhnya beliau memiliki tawaduk yang amat luar biasa. Wal-Habib Umar setelah ziarahnya Imamul Al-Haddad, beliau mengatakan, Al-Habib Umar Al bin Abdul Rahman Al-Abtas, Beliau melihat pribadi Al Habib Abdullah bin Alul Haddad dan beliau menyatakan suatu kalimat. Beliau menyatakan dari Turabbi. Kota Darim, kota asal daripada Al Habib Abdullah bin Alul Haddad di situ adalah kota yang telah sukses di dalam mendidik orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan kotanya tetapi karena keberadaan para ulama. Yang mendidik orang-orang yang ada di sana, sehingga menjadi salah satu kota yang sejak zaman dahulu dituju, dituju untuk menimba ilmu. Disebutkan bahwasanya terbiyah tersebut adalah satu hal yang amat penting. Hingga ulama menyatakan laulamurabi ma'arof tu rabi. Kalau bukan jasa para pendidik orang-orang yang mendidik saya membina akhlak dan pribadi serta keilmuan maka niscaya aku tidak dapat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi jasa mereka yang mengenalkan kita kepada Allah jalal jalaluhu taala ta'azhamatu dan saudara-saudara sekalian tarbiyah inilah didikan inilah yang telah banyak hilang di antara kaum muslimin dahulu Para ulama-ulama yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, mereka itu tidak lepas daripada tiga hal. Tidak lepas dari untuk selalu melazimkan kitab ilmu dan juga melazimkan mihrab sebagai ciri selalu melazimkan banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang ketiga selalu melazimkan adab. Dikatakan bahwasanya seandainya turunlah Generasi berikutnya seandainya mereka lalai Dalam kitab Dalam keilmuan Tetap mereka memiliki perhatian Di dalam mihrab dan adab Yang dalam beribadat dan dalam akhlak Sopan santun serta adab Seandainya mereka lalai Urusan ibadat Pas-pasan Tidak terlalu banyak Maka mereka tidak akan melalaikan hal yang terakhir Yang adab Sikap, akhlak dan sopan santun tersebut adab yang demikian penting tersebut akan tetapi berlalu waktu manusia meninggalkan daripada kitab tidak peduli akan ilmu tidak peduli akan mihrab akan ibadat dan tidak peduli akan adab yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w dan sesungguhnya para aulia us mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang mana Allah s.w.t memerintahkan kita untuk bersama mereka mencintai mereka dan di dalam Al-Quran berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dari para nabi-nabi para ambiya para rasul dan juga para awliya yang demikian banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga para kaum salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk bersama mereka mencari kebersamaan dengan mereka ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'ash shadiqin bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum shadiqin orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk bersama mereka untuk mencintai mereka Rasulullah s.a.w. beliau bercerita di hadapan para sahabat-sahabatnya tentang pribadi Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani tidak berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. Tidak ada sahabat yang mengenal Uwais Al-Gharani. Tadkala Rasulullah bercerita tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ciri-ciri dan pribadi Uais Al-Gharani seorang tabi'in bahkan afdalu tabi'in tabi'in yang paling afdal diceritakan kemuliaannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Rasul berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ya Umar ya Ali jika lagituma Fasalahu an يَسْتَغْفِرَ لَكُمَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمَا Wahai Umar, wahai Ali, pesan Rasulullah. Seandainya kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Garni, sampaikan salam saya, sampaikan salam dari saya, kata Rasulullah. Dan mintalah kepada Uwais Al-Garni untuk memohon istighfar, memohon ampunan Allah untuk kalian. Minta doa kepada Uwais Al-Garni, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunan kepada kalian. Ulama mengatakan, ini lihat adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak dilakukan. Sayyidina Umar bin Ibn Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lebih afdal daripada Uwais Al-Garni. Mereka sahabat Rasulullah. Mereka mendampingi Rasul SAW dalam perjuangan, dalam dakwah beliau. Sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi Rasul mengajarkan Bagaimana Kedua imam besar Kedua khalifah yang mulia ini Untuk datang kepada orang Salih, mencari orang Salih, memohon doa Walaupun Sayyidina Umar Dan Sayyidina Ali lebih mulia Diajarkan oleh Rasulullah dan Rasul Memberi contoh yang lain Ketika Sayyidina Umar Ibn khattab meminta izin Kepada Rasulullah untuk pergi haji Nabi telah sukses mendidik sahabat Di dalam melaksanakan adab Mau pergi haji Pergi haji rukun Islam Tetapi Walaupun ini suatu kewajiban rukun Islam Saidina Omar Tidak main jalan pergi haji begitu saja Minta izin pamit kepada Rasulullah Padahal suatu kewajiban Tetapi beliau minta izin Adab kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah saya izin mau pergi haji Nabi Muhammad menjawab apa? La wahai saudaraku kata Rasulullah jangan engkau lupakan aku untuk engkau mendoakan aku di tempat yang mulia tersebut Rasulullah minta doa kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab Tawadhu yang demikian mulia akhlak yang demikian luhur dan Rasul mendidik sahabat-sahabatnya mendidik keluarganya mendidik umat untuk adab dan akhlak yang semacam ini Kemudian, berlalu tahun demi tahun, hingga Sayyidina Umar Ibn Khattab tidak lupa, belasan tahun setelah kenangannya akan ucapan Rasulullah untuk mencari Uwais Al-Gharni, beliau dalam pencarian, hingga di dalam suatu musim haji. Beliau, ketika manusia sedang tawaf di Ka'bah, dia berdiri di tempat pusingan tawaf. Kemudian, beliau menghentikan matawaf, stop semuanya beliau bertanya siapa di antara kalian yang berasal dari Yaman? Belang menunjuk ada sekelompok manusia kami berasal dari Yaman. ini semua mereka terheran-heran mereka sedang tawaf dihentikan oleh Sayyidina Omar dan Sayyidina Ali ada apa, ada hal penting apa Sayyidina Omar bilang duduk dulu saya mau tanya semuanya siapa yang berasal dari Yaman? bilang kami yang semuanya duduk kecuali yang berasal dari suku Murad bilang kami aku mau tanya siapa yang berasal dari Garen bilang ada dua orang Nah Saya mau tanya, kenalkah engkau dengan Uwais Al-Garni? Kata Syedino Omar Uwais Al-Garni Uwais Dia ada sama saya Tapi ada apa engkau mencari Uwais Al-Garni? Dia di kampung kami dianggap tidak waras Gila Orang yang tidak mengenal Orang-orang mulia Begini anggapan mereka, dia tidak tahu Dia menganggap Uwais Al-Garni itu tidak wajib dia gila di kampung kami. Tidak ada orang yang peduli dengan dia. Bilang yang fikirannya tidak sehat engkau, bukan dia. Engkau tidak kenal dia, engkau tidak tahu dia. Yang fikirannya tidak sehat adalah engkau, bukan dia. Di mana dia? Bilang dia sedang mengembalakan kambing di sana di luar kota Mekah. Syedina Umar berada di Kaabah di tengah-tengah Tawaf di depan Kaabah, depan rumahnya Allah. Dia keluar, dia cari Uwais Al-Garni Kaabah tempat yang mulia Demikian agung Tapi beliau pergi keluar mencari Uwais Al-Garni Apa Sayyidina Omar tidak mengetahui syariat Nabi Muhammad Rasul mendidik beliau Untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Jalan Sayyidina Omar dengan Sayyidina Ali Pergi ke pinggiran kota Mekah di tempat yang diisyaratkan, di situ dia lihat ada satu orang sedang sembahyang. Dia gembalakan kambing, kambingnya berkeliaran di sekelilingnya, begitu saja. Dan dia sembahyang. Itu kambing tidak ada yang lari, tidak ada yang hilang. Maka Sayyidina Omar, Sayyidina Ali mendekat, ini orang sembahyangnya panjang, Sayyidina Omar memberikan salam kepada orang tersebut, sehingga Sayyidina Uwes yang sedang sembahyang, mempersingkat sembahyangnya. Setelah memberi salam, selesai, selepas sembahyang, menjawab, salam, ...daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Dan Sayyidina Uwais dalam keadaan duduk. Sayyidina Umar bertanya, siapa engkau? Maka dijawab, aku adalah seorang hamba Allah. Yang aku tanya, siapa namamu yang diberikan ibumu untuk engkau? Dijawab oleh Uwais Al-Garni, bahawa saya namaku Uwais. Maka Sayyidina Ali memperkenalkan, wahai Uwais kami datang kemari untuk menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa atas engkau. Maka Uais Al-Gharani bertanya, "Ahlan Rasulillah sallallahu alaihi siapa gerangan kalian berdua?" Maka Sayyidina Ali bilang, "Adapun ini adalah Amirul Muminin, Umar bin khattab Adapun saya adalah sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib." Sayyidina Uais serentak langsung berdiri menghormati kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. dan beliau mengatakan jazakumullah khairan anil Islam wal muslimin. Semoga Allah taala memberikan balasan sebaik-baiknya kepada kalian atas jasa yang kalian berikan untuk Islam dan muslimin. Kata Ustadz Al-Garni. Hingga dalam dialog yang demikian mulia tersebut Sayyidina Umar meminta doa kepada Sayyidina Ustadz Al-Garni, seorang tabi'in dan didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Gharni. Pertemuan yang demikian agung, pertemuan yang demikian mulia. Pelajaran yang kita petik di sini, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama kaum shodigin. Apabila pribadi yang semulia Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, diperintahkan untuk mencari kaum shodigin. Bagaimana pribadi yang semacam kita ini. Yang amalan kita sedikit, ibadat kita sedikit ilmu kita sedikit tagwah kita sedikit maka kita lebih harus lagi untuk menjadi orang yang bersama mereka yang mencintai mereka yang mengikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka Ula ika itu mereka para ulia awliya wassalihin. mereka adalah para kaum yang telah diberikan hidayat oleh Allah dengan hidayat mereka apa? Ikuti Ambil hidayat mereka Contoh hidayat mereka Hidayat mereka Fabi hudahum Kata Allah Dengan hidayat mereka Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Manusia-manusia yang mulia Sebagai ciri Sebagai tanda Sebagai adres Alamat Bagi jalan yang benar ini Mau tahu jalan yang benar Cari adresnya tepat atau tidak Dari mana kita tahu adresnya Dengan keberadaan awliya Washalihin di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mengajarkan kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, hari-hari kita baca, ketika kita sembahyang dalam setiap rakaat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ihdinash mustaqim. Bimbing kami, bimbing kami menuju jalan yang lurus. Bukan sekedar jalan yang lurus, jalan istigamah. Apa itu jalan yang istigamah? diberikan alamatnya addressnya oleh Allah Subhanahu wa taala shirathal ladzina an'amta alaihim ini addressnya jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minannabiyin was-siddiqin wash-shuhada'i dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi umat dengan beragam nikmat dan karunia kenikmatan surga. dan diantara motivasi Allah Taala untuk membuat umat makin semangat taat kepada Allah Taala, Allah Taala menyatakan, wa mayyutin Allah wa Rasulah faulaika maaladzina an amalahu alaihim minan nabiin wasidigin wasyuhadai wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya bersama diberikan kebersamaan bersama siapa bersama orang-orang yang mendapatkan karunia ada nikmat dari Allah taala para nabi-nabi was-siddiqin para aulia wasyuhadai was-shalihin dijadikan kebersamaan ini sebagai pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kebersamaan ini sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka sungguh nikmat yang amat besar yang Allah taala berikan kepada kita Manakala Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebersamaan tersebut di dunia. Kebersamaan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak menemukan pribadi-pribadi tersebut. Dan di umat ini, umat Nabi Muhammad, Alhamdulillah. Senantiasa makmur dengan pribadi-pribadi yang mulia. Yang dipuji oleh Rasulullah. Yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya adalah seperti Al-Imamul Haddad ini. 300 tahun sejak wafat beliau Siapa Di antara keluarga kita 300 tahun yang lalu dia wafat Terus kita masih sebut sampai sekarang Bahkan setahun dua tahun Sudah kita lupakan berapa banyak Seorang anak ayahnya meninggal dunia Setahun sudah tidak mengirimkan fatihah Tidak mendoakan daripada orang tuanya tersebut tetapi seperti pribadi Al-Imamul Haddad, ini 300 tahun. Berapa juta manusia yang mengenal, yang mencintai, yang membaca ratif beliau, mendoakan, mengirimkan fatihah untuk beliau di seluruh masjid-masjid. Radhiallahu anhu wa'ardhah. Maka, Allah SWT jadikan di antara umat Rasul SAW peribadi yang mulia tersebut. Seandainya kita tidak mendapatkan daripada orang-orang yang mulia tersebut. Maka, paling tidak kitab mereka ilmu mereka kenangan mereka Imamul Haddad beliau bilang idzafatani ghurbul ahibati wal liga fa fi dhikrihim unsun liwahsyati khatiri apabila aku tidak berhasil untuk memperoleh kebersamaan dengan manusia-manusia mulia maka paling tidak aku bisa mendapatkan Kenangan mereka, sebutan mereka, cerita tentang mereka, cerita tentang mereka tentang awlii awwal salihin paling tidak itu dapat mengobati rasa rinduku kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Lima, Mashiyabu Bakar bin Salim beliau bilang karir li semai dzikrahum wahadithum thamalmai bi hayatihim eh ulang selalu di telingaku. Tentang sebutan mereka para uliak waswaliin, ulang selalu di telingaku tentang ucapan mereka, tentang ilmu mereka, tentang kalam mereka. Maka engkau dan aku bersama-sama kita beramal, bersikap, meraih kedudukan ihsan di sisi Allah jalla jalaluhu wataala alamadu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al Quran berapa banyak kenangan kenangan para nabiin, para sedigin. Para Syuhada, para Salihin disebutkan di dalam Al-Quran hingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Inna Fi Gasasihim. Ebraton liulul albab. Kisah-kisah mereka, kenangan mereka, sebutan mereka ini adalah ibrah, pelajaran untuk ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang punya akal fikiran. Orang yang punya akal fikiran dia dapat memetik hikmahnya. Kalau dia mengatakan enggak ada yang dapat saya petik, nah, berarti dia tidak punya akal fikiran. Allah Ta'ala menyatakan yang boleh mengambil akal fikiran, yang boleh mengambil daripada hikmah dan pelajaran, hanya orang-orang yang memiliki akal fikiran tersebut. Di dalam Al-Quran, para nabi-nabi disebutkan, para wali-wali, seperti Ashabul Kahfi, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Siti Maryam binti Imran, diceritakan kisahnya, dan beliau bukan nabi, bukan rasul, enggak ada nabi perempuan. Tapi seorang wanita, salihah diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaannya dan kebaikannya termasuk Asia Imratah Fir'aun diceritakan oleh Allah Jalal jalaluhu wa ta'ala karena itu cerita-cerita yang kita dengar biografi yang kita baca pengenalan kita terhadap para wali-wali dan para kaum salihin ini hendaknya memotivasi kita untuk dapat mencontoh dan meneladani mereka mencontoh dan meneladani mereka kita hadir di sini jangan kita pulang tidak ada yang bisa kita contoh kitabnya Imamul Haddad ilmunya akhlaknya semuanya kita tinggalkan tidak kita pedulikan hakadha sehingga pernah satu kali Imamul Haddad itu mendengar seseorang memuji daripada kakekku begini ayahku begini leluhurku begini tetapi dia tidak berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu yang ditempuh oleh para Datuk-datuknya, orang-orang yang mulia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imamul Haddad berkanya "Siapa mereka ini orang-orang yang kau sebutkan?" Dibilang, "Mereka adalah datukku. Ayahku, datukku." "Oh, begitu. Dan kau siapa?" "Aku adalah anak mereka dan cucu mereka." Imamul Haddad mengatakan, "Kun mithlahum. Jadilah engkau seperti mereka. Wa illa fa anta surah" Fanta, Jubah, Wahimama, Wasurah, Walashei fi magusurah. Jadilah engkau seperti mereka. Kalau engkau tidak menjadi seperti mereka, maka engkau hanya sorban, hanya baju, jubah, kemudian hanya fisik saja, hanya luarnya saja. Tetapi dalamnya kosong, bagaikan tong kosong. Jadilah seperti mereka. Kalau tidak, engkau hanya kosong begitu saja. Hakada. Akan tetapi sekarang ini, jangan. Dulu mereka menghimbau pakaiannya, dan juga isinya. Berlalu zaman, pakaiannya yang tersisa, isinya tidak ada. Berlalu zaman, pakaian dan isi sudah tidak ada lagi. Dilupakan oleh orang banyak. Hakadzah. Karena itu saudara-saudara sekalian, ulai Ula'ika gaumun gadhadallah fagtadibihim, wastagim walzam walata talafati. Ikuti mereka, datang ke bumi Nusantara ini, membawa damai, membawa rahmat, membawa kasih sayang tidak membuat perpecahan tidak menimbulkan dengki kebencian antara sesama orang apabila mereka masuk ke suatu tempat di mana di situ manusia berselisih dengan masuknya dia mereka langsung orang yang berselisih menjadi damai menjadi akur menjadi berbaikan satu sama lain dan inilah yang mereka bawa gaumun kiramus saja ya aina ma mereka kaum yang mulia Dimanapun mereka tinggal Itu tempat yang pernah mereka pijak Menjadi harum dengan keberadaan mereka Kita lihat Di Malaysia sini berapa banyak Para pengikut Imam Al-Haddad Keturunan beliau Dan juga para murid-murid dan, dan keturunan daripada murid-murid beliau Yang menyebar Di seluruh penjuru Nusantara ini bil khusus dan di seluruh penjuru dunia dan nampak manfaat dan pengaruhnya ini sehingga dalam sesaat mereka datang membawa Islam ke bumi Nusantara ini tidak dengan pedang tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan akhlagul karimah dengan keluhuran budi dengan rahmat dan kasih sayang sehingga setiap orang yang duduk bersama mereka tertarik Tiap orang yang mau mengenal Islam Dikatakan mau mengenal Islam Lihat pribadi saya Saya mewakili Islam mencerminkan keislaman Mencerminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hingga orang menyaksikan Islam di depan mata mereka Tetapi berbeda dengan orang-orang Yang ada di zaman sekarang Apabila kita mau tanya kepada mereka tentang Islam Oh ada Islam, mau tahu Islam di mana? Ada di kitab Buka Al-Quran Buka kitab Ada di situ Islam Mau cari dalam pribadi dia Tidak ditemukan nilai-nilai keislaman tersebut Na'udzubillahiminzalik Karena itu saudara-saudara sekalian Marilah Kita menempuh Jalan-jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Carilah kebersamaan Bersama mereka Bersama amalan mereka Bersama ilmu mereka Bersama ketaguan mereka Bersama niat mereka Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayatnya kepada kita sekalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana memberikan karunia Terhadap mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Allah ta'ala berikan karunia yang besar kepada kita sekalian Dan Allah ta'ala menjadikan kita orang yang cinta kepada mereka Yang mengikuti jalan mereka Dan diwafatkan kita di dalam tarigah mereka Dalam jalan mereka Amin Ya Rabbal Alamin Allah maja'al jamanahata jaman marhumah Tafarukan amin. Bagi tafarukan mausuma, ulla teh jalfine, ulla minna, ulla maana syadian, ulla mahruma. Dan kita doakan para guru-guru kita, para ulama, para orang tua kita, para habaib, dan juga segenap panitia pelaksana daripada rangkaian hall al Imam Abdullah bin Alul Haddad, Yesan Yesan Hauy al Khayrat berkhusus akhirnya Al-Habib Abdul Rahman bin Ali bin Isa dan segenap para ulama yang ada di sini Al-Habib Isa dan Al-Habib Hassan agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan diberikan keberkahan dan Allah ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian dengan berkat dengan berkat para awliya dengan berkat majlis yang mulia ini amin ya Rabbal al alamin Allahumma ghafir dunubana wa asturuyubana wa kshifkurubana hasin munggolabana wa afina wa afu anna ija'alna walhadirin khairul khalaf li khairul al salaf Allahumma hiyifina siarahum wa hiyifina akhlagahum هم وحي فينا علومهم برحمته يا ارحم الراحمين رد ما فات وحي ما مات برحمته يا ارحم الراحمين بجاه خير البريات وصلى الله على سيدنا محمد